Anyukám, nem fogok neki látni 40 fokban a festésnek, amikor éppen halvány lila fingom sincs róla, hogy szeptembertől hol fogok dolgozni. Szóval hagyjuk. Hadartam el egy Én csak azt mondtam, hogy jót tenne neked, ha elfoglalnád magad. Kötötte továbbra is az ebet a Igen, hallottam. Mire én azt mondtam, nem az a lényeg, hogy még jobban elfáradjak, hanem hogy kitisztuljon a fejem annyira, hogy megint tudjak adni a családnak. Magamból.